wako watu ambao wameanza kumfanya nyerere aonekane ni Mungu nazungumza kwa herufi kubwa na ninataja mara kumi. nyerere sio Mungu moja nyerere sio Mungu mbili nyerere sio Mungu tatu nyerere sio Mungu nne nyerere sio Mungu tano nyerere sio Mungu sita nyerere sio mungu saba yeah. nyerere sio mungu nane yeah. nyerere sio mungu tisa yeah. nyerere sio mungu kumi Sikiliza. Ukishafikia mahali unaona huyu mwanadamu hana kosa. Hawezi kufanya kosa. Tayari umemfanya kuwa Mungu. Ni Mungu peke yake asiyeweza kufanya kosa. Angalia Biblia yako. Mhubiri Mhubiri na kwa watu, na shangao wako watu wanajiita kristo, lakini nao wanataka kumfanya nyerere kwa Mungu yerere hawezi kukosea Mubiri saba, msari wa 20 tunasoma Bila shaka hakuna mwanadamu Mungu akisema hakuna mwanadamu na hakuna mwanadamu Bila shaka hakuna mwanadamu mwenye haki hapa duniani ambaye afanya mema asifanye dhambi hakuna Ndiyo maana kwa maksudi Mungu ili aonyeshe tofauti ya Mungu na wanadamu. Na siwepo wanadamu wa kuabudiwa. Kila mwanadamu mwenye sifa kubwa katika Biblia yameelezwa na makosa yake pia. Ana tajwa kwamba alikuwa ni mtu mwenye haki kipekee sana nyakati zile za nyakati zake. Kiasi kwamba Garika alipokuja yeye na uh, na ukoo wake jumla yao watu wa nane ndio tu ambao hawakuangamizwa na Garika tunakumbuka lakini baadae kidogo utaona anatajwa nuu, akalewa pombe akafanya kituko ambacho hakifai hata kuelezea hapo kweli siku ile na hivyo hivyo ukisikia habari ya Ibrahim anatajwa kwamba alikuwa mtu mwenye haki alikuwa anaitwa baba wa imani si ndio lakini baba wa imani Ibrahim natajwa kosa lake alikuwa mwongo. Alizungumza juu kwamba mke wake Sara ni dada yake sio mke wake, ulikuwa uongo. Isaka vile vile alizungumza uongo, mke wake hivyo, hivo kwamba sio uh, mke wake ni dada. Yakobo vile vile alizungumza uongo wa kutisha. Alipata hata urithi wa mzaliwa wa kwanza akaondoa kwa kwa kwa baba yake Isaao ambaye ndio mzaliwa wa kwanza kwa uongo, si Si ndio? Lakini Mungu anajitambulisha ni Mungu wa waongo. Mungu wa Ibrahimu mwongo, Mungu wa Isaka mwongo na Mungu wa Yakobo mwongo. Unaweza kuona? Ukitaja Juaeli aliyokuwa naomba hata moto ushuke, lazima utaifuaka na wanatajwa. Alifika mahali na mkimbia Jezebel kwa hofu kabisa ukatwa kichwa wakati ana nguvu za kushusha moto kuna kata lifuatwa akashusha moto akawararua wale waliomfuata lakini safari hii akawa nguvu za imani za kushusha moto hanan akamkimbia mwanamke Jezebel paka alikuwa na alikuwa na msaidizi wake anamfuata akaona huyu msaidizi wake anaweza kumletea shida akamkimbia msaidizi wake ile kile moja wake huyo ni elia kila mmoja petro bado atataja kujua kumkana Yesu mara tatu alafu ana tena yote hayo yana lengo la kujua kwamba mwanadamu yoyote sio Mungu mwanadamu yoyote bado anaweza kukosea wa kumfuata ni Yesu Kristo mkamilifu zaburi 37 37 umwangalie sana huyo mtu mkamilifu Kristo Ambele jaribiwa sasa na sisi katika mambo yote lakini ya kutenda dhambi. Huyo ndio unaweza kumwangalia katika ukamilifu wake. Lakini wengine watakuwa na mema mengi mazuri lakini bado utakuta ma makosa yatakuwepo. Kwa kuwa kuna mambo yanabadilika kutokana na wakati na hayakutiki. Na kuna makosa ambayo hatuwezi kuendeleza makosa hayo kwa visingizio vya waasisi na kusema huyu yani kama vile hawezi hakufanya kosa hili kwa hiyo kwa sababu alia, alia, hili ya na mwassis basi tubaki hivyo hivyo huko ni kumfanya nyerere kuwa Mungu na nikosa kubwa sana mbele za Mungu wako wa nchi ambao wanafanywa kuwa miungu paka leo dunia. na tukilikubali hili tunakwenda katika mwelekeo huo kanisa tunaenda huko kwa mfano Korea ya kaskazini Rais aliyopita kabla ya kurithiwa na huyu mtoto wake ambaye ndio rais wa sasa alikuwa anaitwa Kim Il Sung. Kim Il Sung alitangazo rasmi kabisa kwamba ni Mungu paka leo anajulikana kuwa ni Mungu. Akataja kwamba ni rais wa milele. Ingia katika Wikipedia. Sio vitu vya tafuta Wikipedia Alafu tafuta huyo a uh, uh, president wa North Korea utampata Kim Il Sung alafu andika hivyo katika Google andika hiyo jinsi huyo alivyokuwa mungu utaona Wikipedia kuelezea jinsi ambavyo walitangaza kuwa rais wa milele mpaka leo ingawa amekufa bado wanamuita ni rais wao ni rais wa milele hata kama amekufa na mpaka leo hawaamini kwamba amekufa maana kwao ni mungu na wanamuita mungu wana mabudu kwa kumabudu kabisa ni Mungu. Kule North Korea hawamini juu dini. Hakuna dini, hakuna Ukristo. Vitu vyote vilifutirwa mbali, badala ya siasa ki-communist. Kwa Mungu wao ni rais huyo Kim Il Sung aliyekufa. Ilichukua siku nyingi kutangaza amekufa. Kwa sababu walijua Mungu anakufaje. Kwa hiyo ilivyokuwa sasa kutangaza ule ukweli amekufa ilikuwa shughuli kweli, unaelezaje watu? ili vikao na vikao vika jinsi ya waka wakajaribu kufunika funika vitu hili lugha isii isionyeshe Mungu amekufa. Kwa hiyo huyo ni Mungu mpaka leo ni Mungu wa taifa la Korea Kaskazini. Aliyekuwa raisi, majuzi tu hapa Kim Il Sung. Na ukishamtaja Mungu manake hawezi kukosea. Uwezi kuzungumza chochote kinyume na huyo Kim Il Sung wa Korea Utapotezwa. Sasa wanataka hawa tufikishe hapa lazima tukatai yeah, yeah. Nasema lazima tukatai yeah, yeah. Na kakobe ni wa kwanza kukataa maana hiyo ni ibada ya sanamu yeah, yeah. Na mimi niko tayari kukatwa kichwa kuliko kumwabudu nyerere. Yeah, yeah. nyerere Na kama mwanadamu yeyote anayekosa Nyerere nayo alikosea na tutataja mema yake ambayo ndio mengi zaidi kimsingi kuliko makosa. Na tutamshukuru tunaendelea kumshukuru Mungu na tutaendelea kumshukuru Mungu kwa sababu uongozi wake unajulikana ulikuwa si wa kawaida. Lakini bado yalikuwa bumakosa. na makosa na mengine uh, yalikuwa fatal mistakes. Yalikuwa ni makosa mazito sana ambayo yametigarimu kwa miaka mingi. Na moja kati ya kosa kubwa ambalo limesababishia lana, ni kuondoa mipaka ya Tanganyika